Urterik eta oparuenak dira, mila sortzion da uita mila sortzion da iuita marazte, eh? eta urte horietan, ba eskalerri egoaldean, bai eskalerri iparaldean, gazteria jua iten zen ameiketarat. Holi gertatzen zelaik, kampaniak editen zen ustuak, eta abduan bertutzen, langilea bat zituzten. Oftako, ungezorri ziren, eta gehienetan, ez orretzen zirenak, itzen zirenak ziren, egoaldeko, auzo ebitakoak. Eba nahi baita uruñan gehiina ketofizien ilunetik. Kaso asko ikusitugu izen bereko annaiak. Bi ilu lau annai espozatu dira, lauak, uruñako alabeikin edo hor esposatu dira. Eta hainuan gehiina ketofzen ziren zura muuditik edo txalaretik edo... edo ingurutik, eh? nafakotik. Eh? Saran asko eta asko berata etxalaretik eta Ziburu badu, portu du e, ahantzaga du, eta baditu, baina zainbeste lan portu. Eta hor ere iduriz ustuziren jende joan zen emendiek eta ziburrutik ameiketarat, eta behazitu zen, maginenak eta fortuan gertatzen da, eban bezana, bi alde dauzkat ziburur, alde bat laburantza aldea, eta bi agena, bisik inportanta, eta inportanteena da ahantzaena. Eta hor, es esposaatzen gehienak auzoegikoak dira askoza asko ondarebiatik, etzoologia eta dana dira marinelak itsasasi gizonak magen egiten du eta ohitzen itsaskizonak ondarebiatik pasatu zien ziburuura asozza asko -tasko.